تپو یوتي کی هغه کټ پیګنا او تپو سنه کانداده تبايه سبب دی بلکې لدې تپو س پتا پرز دي معلم باندې جواب ور کول پرز دي دا به یاد لري هغه د سلم دی او هغه د ارسه چدي دی باندې نو له حاضر دیو جنا درسو خبر یو ها پس سوال باندې پوې دي او به بیا سوال کړي او سر په خپل اظهار د فضل کړي او مسقول ته ایزاره نو د کفر خطره ده ګناي کبیره خود ته چي ده بلکې بعض علما ویچي کله کافر کیږي کله دا حلال غني چې زهار د خپل فضل کوي فل الويخ کار کوي خپل علم کار کوي او مسقول ته ستاد تذرر سي نو کافر کی او ګناي کبیره خو یقینا ده په دې شي دی وچنا پکالهم ده خدای کړه په اړه د تحقیق تا د مذهب د جمهور علماو دی امامي سبوي چې امام الفندي امام النحو امام اللغه امام البلاغت امام العروض چې د دې علوم و ایمان دی ای امام سرقودي چې دی کړه د دې علوم و ایمان دی یا قبل د لعله د پرد ته ميو دی یا د تنو رجا په نسبت سره مخاطبینو ته ده دا پنځست سره واجب تعالی تندا لعلکم تتقون علی رجائکم و تنعکم د دې د پاره چې تاسو متقین جوړ پر جها باندې او استادو پر کما او داتم پنځست سره خدای ته د مخلوق ته دا پنځست سره خدای ته د بندېګان او ته دا پنځست سره سر سر مخاطب ته د مخاطب کدا دا سره مخاطب ته د مخاطب کدا مخاطب تو پنس پتر رجا دا تک شجی بس لحاظر دی وجنا دا مذب چلی نصدی دا ایمام سبوین پوشوی او ایمام اپوئی کی کنا او دا با تقریباً باقی علمات اول فجیبان دی, دی, دی چا بس دا صدی لکا دا رجا و دا تمیر پار دی و دا پنس پتر سل دا پنس پتر جکم دیو که مخلوق دا او باز اولماء لکا زمنگ دا دیو حضرات مبارک رحمهم الله د دیوبن حضرات ټولې کلي کلي دي چې دا شاهي محاوره ده دا, دا شاهي محاوره ده لعلکم تتقون شایعت تاسو سمتکان شه یانه وعده ده دا, دا شاهي محاوره ده چې لوی خلق چې دین وکنه او په شایعت سر تعبیر کوي او کده دلونه وی دا, دا شاهي محاوره ده لفظ شاهی محاوره کې اندقاسه تعبیر کیږي چې هغه شاید لفظ وي چې شاید یې موږ وینو هغه هغه مخاطب پدی پیش چې کجې یوس دا کار کوي لکه په خدو کې مبراۃ المرشد یاره مرشد دا کتاب خود موږ ته دا دا شفافي یاره دا شفاف ته تعبیر کیږي نه یاره مرشد دا په معنا زالکده د مدرسه کې لیک دچ تاسو لاندور وای بس لا په بیا کتاب ماته یار نکړه تاسو د دې کتابونو باندې نوم ورکړئ یار موری شه خدای شاپیو موری شه عبدالمعلق موری شه یو عالم دی دا ما یو شه په دې کاله ما سره پاتې شو ورته کتاب یې تا جره دانش دا ما تاکل تم باره زه تاسو ورو مرچوون یاره نکړه کتاب هم خوای ذکری شي جو دخ ولې بڅمنګ یقین برا غي شی چې بڅو شي کوي لوې خلکو مدققه خبري ديږي نو خدای ته لوې نه لوې ديږي تتقون شاید یعنی عجبن د چتا سو متقانو کې داخل شي او د اور نه بچ شي په تتقون عن النار بواسطه عبادته شاید چتا سو د اور نبت بچ شي په د عبادت تو واجب چدا عبادت توجب تعالی او کینو شایع چدو ربه چی نه اے ستا بچو د اور نه واده دا دا لبی نشي دقدره مزب پکې دا ورلمه تري زمونږ دا دیوبند ولا مو دا مزب د بخ پدي تور باندې کې دي په دې ته بابا موږ قژې وی دي لا ما تسلو یادی مزا دا بل دلیل رازا اے اوжда الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزق لكم ترديد پور ی اللہ دا ثابتای لکسرنگ استا خالق مان استا موقیم یمان لکه سرنگی میں چھتا پیدا کری نو دانگ استاد دا بقا اسباب ما پیدا کری دی نظر اے نو اے انسان از استا منشیم یما استا مبقیم یما با دقصہ بیتشو لن خبردار ہوو تا اس پر ترجمه تا گو ام اقصودم پیدا کری بیان د بقا اسباب پیدا کری تم پیدا کری بیان دلیو کوتا جو لکل سمه کوټه جوړ کړې ده نو شش ځای سره د کور نارینه او زنانه ټول په یو کوټه کې مؤززه بي کنيجو او دا خدا دې د کوټه جوړکړې ته نو انسان د پرای دا کوټ انسانانو لپاره واستې د دې پیدا کووله تنظیم د مسکنو کو نو مسکن ديږي د کوټه جوړکړې دي او بیا داږي چې کم دي انسو ان د دې مسکن پیدا کو بیا ولا غظام پیدا کړ اسما به دا کې زاد اسمان نو د زمكن او د را را جوړه کړنو خلاصې کلام څه شو چې ستا منشي ما ستا خالق ما او ستا موبقم ي ما پدې مانو او نتبسند زم ما عبادت نه کوي چې منشي دې زې ما پیدا کوونکې دې زې ما مفکې دې زې ما مسکند له ما جوړکړي دي دا خبره چې چرګ یو دې چې وسی یوګې بل دې کوي چې نه دا ټیک کړل ترڅو ار بوختولو رحمت <تضحك> لیولی وی غل لقبيه ته نو معداه تعبير <تصفيق> دي وکه ولहाته دی وجنه الذي حظ بين نظير وبمثل بي زاد دا بل خبر شو د نعمت افاقي دي هغه بيان ان تشکی او دا بيان د نعمت افاقي الذي حظ بين نظير وبمثل ځان له لکم ارض او خلکنه کوم ځال کم ځالي ځالي بسید ماشه نه خبرو کې جات نه نه منځ ته خبره پکې ډېر نو کوم چې کوم ته ته ضرورت یي حکومت طالبان وی دي پکې ملته کوئی نه دي تم په ننته کاغه دکنه وې چې کوم دې کې کمی وي اده زمونږ د دې دورینه باندې کاسان خلق یي دي پکې شړ جمعي کې منته کوئی نه یاله چې راځي بېګې حاصل او محصول کې اوسله کمیټې کې خبر ذمہ دار بمون غلې ود په دې د رحم کې قبل نه چې دې ضرورت وته دي کومو وینو اوس دې د هغه چې ځه الله غلې د نوښ خبر پکیو پټې کو چه داکم دے لکا جعلی بسیت تے باس جعلی بسیت حق تے پا سلم کیو پا ملاحظن کیو پا قاضی مبارک پا طولو کیوی دی چه جعلی بسیت چه متعدی کی گیو مپول تا جعلی مرکب چه متعدی کی گیو مپولین تا ادا جعلی بسیت تی جماحیر علماء پا دی دی مناتقہ مجعلا اے خلاقہ چه پیدا کری دی لکم لام دا پارد پیدای را دی لکم منسو لنفعکم ولې فائدت کوم ستاسو د نڅې د پر او ستاسو د پیدې د پار ازمکا د قیمه 풀ي اول دي د قیمه 풀ي اپریشن خال واقع شو دي اوسو چې ځلې مرکب بنینوی پراشن مفلی خبر خلاص پرښی بس را دې پیدا کړي د ستنه سود پیدې د پار ازمکا پراشن خالقونه ها مفروشاتن چلو لیکن تعلم هيات کې ویل دي چې ځمکې قربا د پيراش او د پيراش نم علوي کې ست حشفه 14 نشته دا قربا خو چون کې جسم عظيم دی نو دا پيراشیت وسره مخالفه قربیت تم نه دی لا څنګه ورکوت یا زمونږ قربان نه چې مونږ با لا شنو کې اوله اوله نه دا سم قربا دی مو ندا ستح دا دی سر ستحیت سم منافع تی نشت دیجی بلکه لوئ جسم دے نوکا فیراش دی نو, نو پروان دلد قضا فی حشیت الجلال انکو گو اس پی فیدو اسم ندی قتل واللہ پا باللہ قسم کتل پاسی کننا دا منتیار دیجی ادارنگی نورو لامویلی دی خیل فیراشا مکروشتا فیراش سمانا فیراش مانا جد دا لغت په اعتبار د فیراش دا مانا دا چنډي را سخت د پشان د اوسپن یو د کانی چې تا خوګي او ته په دې نشه حاصله وله وایي دا اوسپن په پښان نه چا په 20 دی حاجی دښتې به پکهستې وی دریابه پکهستې وی ا تنور به پکه جوړې وی تهان به پکه جوړه کړې وی نه پیرز دا مونږه په پښان ده د دغنه ده د کہانی په نه ده او د قرانګي پشان د قصمنینه د چت په پیادن شحاصل اولي اوتا خوګي او د ارانګي پشان د اوبوبان د نرمم نه د چت په استقرار نشي کولی او مکان په نشي جوړول ته کماله دا دا دا په فراش معنا لغوی ده حت اقل البيزوي په تفسیري بد ديدا معنا شو پسوبېښي دا د پراش په لغت کې ترجمه ده په دقه ترجمه ده کچره تموي دا د لغت ترجمه دي مفروض حدا په حاله کونده دي چې مفروضه جوړه کړې بل او وسط سما دا اترنت په چاپ باندې په عربي باندې وجعللکم السما او پیدا کړې د ستا سو د پیدا لپاره اسمان بنا چته لکه بل کې تعبیر صحبان سره کړی په او سقپن سر په ول سمه پارته برادي چې سققب سرقدي تعبير کړی دي ول مولي کړي دي چې آو باندې په سققب باندې تعبير کړی دي چټه پورته دي او دلته په بنا سره تعبير کړی دي شرطن لا احکام دي دلته کې شرط ته د چت احکام ته چډیر مزبوط کینو بنا کړی تعبیر ولې بنا مزبوطه یا ته وې کړه الکونیه مبنيه بنا دلته کې دقم صریح حال واقع شوی راضی دا ٹکتن و دا مسکن جوړ شو جی جوړه جوڑا شو خانده انسانی پیدا کوتا امبرلہ جوڑا کلا ٹکتا و اندلہ اول نا پاک راہ حزئی من السماعی داگی اسمان نچا خودای پاک پیدا کلا ما ان او باو یا دوری ازینا من السماعی دوری ازینا یا لکا من السماعی دوری ازینا یا من السماعی دا اسمان حکی کنا ازا ما گوری داگی ايه نا داكنا دوريه هنا زمان غردان تيخوخت من المزني نحن المنزلون اي بابران تاسو دا دوريه هنا مزن اوريه زي توي حضرت مبارك نا تپوسو شوي من المزني نحن المنزلون منګ د دې نازینه ون کیو د ویر جنہ کټاسو نوریت چواله کنده د ارتف کارته فح کلمہ علاک واذلک بوہ سماکا الله نازلید د اسمان نه یینی د ویر جنہ یا د حقیقی اسمان نه خوله پیویږي دا عمره تکوینی دی په دې کې دوه غوتې وال نه دی پکاره کدا څنګه ما ان اب نبل دلیل سلوک ګور نه دائم الی جعللکم الارض فراشا یغدلی والسماء بناء عظيم دليل وانزل من السماء ماءا دريع دليل فاخرج به من الثمرات رزق لكم سلوا فخرج به عبادره پر دزریعه ا فاخرج به اي به سببي هي و به ذریعتي الله پاکو با شي پر ذریعه دي ابوسره من الثمرات من انواع الثمرات اسمرت ستوی بس کل ما ينتفع به مما من الارض ولا خش علک من غخو کوکن میوه میوه دي مسورو تمور غليدا میوه دي غلي تمور غليدا غنم تمور غليدا کل ا کل ما ينتفع به مما يخرج من الارض دغه ترجمه ولماو کړه د سماري هغه شی چې باقي نه په حیوان لي مما يخرج من الارض چې د زمکینه لوجینو کاغه غل له دوکمه ودو کار څه شي خو به په دا مه ونه دا منچو ته ځمنګ په استعمال کې کوم میوې ودارا دا رزقان څه دي دا م خپل <سؤال> <سؤال> لکم د مزر مبی للمفقول کا مفول مفل لهدی رزقلکم د پار د رزق ستاسو د رزق معنا ماته ګرځداره مسیعد لانا چې رزق په لغت کې څه ته ويو اصطلاح کې زمون پینې څه ته وئی بدداوشه د اطاعت را کنه ناپاپه سیه یته ناکمه پادا پاپه سیه یته فا اذاکان الامر کذالکا ارکل خالقیت منحصر د په خدايه او يبقاستام انحسره ده په خدای کې نو پلاة تجعلوا لله اندادا فكن شداس نتي جدا ماقبل ف اذا كان الامر كذلك ايه اذا انحسرت توحيد والخلق اول ابقاء في الله نو پلاة تجعلوا انحسار توحيد په خدای کې راغي ان انحصار ده تربيت په خدای کې راغي انحصار استاد خلق مخبئ کی راگی انحصار استاد بقادہ اسباب و پیدا کولو په خدای کی راگی نا کارون نو څوږي کولې دا کافر منی دا کافر منی او دا یرازی دا تکی راځي کنه روان دي ثلاثه علل لله اندازن انداز جامد ندا مقابل توي مقابل او همثل توي او شریک توي ولا تجعلوا لله مگر زاید الله د پر اندادن مقابل او شریکان په عبادت کې ځکه چې پدې شی زونه کې ماتره څوک شریک نه دی نو په عبادت کې راځره را ولي شریکي کده معنا نه دی فلا تجعلوا لله اندادا یعنی شرکا فی العبادت او انتم تعلمون دا جمله حال واقع شوی دی للا تجعلو دا لا تجعلوا د زمین نه دا واو زمیر دی کنا اتحانو کوستاتی تاسو کې جواب انتم تعلمون حالم دار چ تاسو پیزه چ انه الخالق وحده دا دتکه معصوده پر رسیدلې ورته ته ماتې پټي وي انه الخالق وحده دا دتکه ماولې رويستو په دې پوهه ته ماتې چې دا دتکه ماولې رويستو چ ه مفعول به مروست جزاك الله انه الخالق <تصفيق> وحده تعلمون متعدي چګه د وی کی نو د دې مفعول مروست او دا مفول مو ولي کی خوده خالز دا مفعول کی خوده چې انه الخالق وحده جل خالق وحده دي ولي ول انسان من خلق السماوات والارض كن نه يقولن لا نفدي بان كافر هم قوم کی کني کوي نو دمه پول می دا تخصیص ته دمه پول مونږه په دقت وجه کړی دی چې دا کافر ملي کنه د پښه اذی نو ما ته قویلو وړه چې قران مبارک کم توحید دنیا ته وړي دی د اسمان راغلي دی نو د دې و عموده دی یو توحید ابل نو توحید ثابت شو خو اثبات ته توحید به واسطه تربیت شو او وېم عموده سری دویم عمودی صدی بس رازہ رسالت تی نو پدی دو, دو, دو آیتونو کی اس بات په دشو پتر تور باندی چه تولیدو پدی روان دو آیتونو کی اس بات ترسالت کو بواسطة اعجاز القرآن ادا اعجاز مانا ما کڑی دخار اعجاز کڑی ایر خبری دی کبی آخا محا گوری نا تاتا با کتاب و خیمان تاتا با د و خیمانو کی اعجازت قرآن ازیم سمد زلد اخلاسا نخصائص کبراه د جلال الدین شیوتی بوغوري دو جل دکې دی او خصائص کبراه د جلال الدین شیوتی بوغوري ماته بده کې خبرې ډیر یاد دي ډیر ځات خو هغه به ما نورو را ټول وست پہ لګي نه ما په څه خبر نه متا ته کړی پاجاز کې مې ست خبرې کړې و کنه وې کړې اجازه د قران دی سجی خبره متاښتو کړه نه سجی خبره دی ونه مصالمه تل کذاب چې کم قرآن شریف جوړ کړی او نو ما چې څونه وو پري وخاندي ما غوم په پري کم وکړا سنتي ساده ما ویلی نور کچ خامه خبرې نه دغه کتاب وو ګوري دي بس را دي نو ګیم ترادو چې اثبات رسالت محمد رسول الله له بواسطه ایجاز القرآن مس را ده ای د مخکنو دعویاتونو نه کم ټکی ثابت شو لا اله الا الله ثابت چو کنشو نا پا دے باو ایتونو کې با محمد رسول اللہ ثابت کو باسرادا شل پا دے با محمد رسول اللہ ثابت چی چی با کنبشی رج با ام دیتا اولو بلو باب با ام دقشی کنبشی دا بے لو بلو باب شي نو چې کلمت وی بس ثابت شوا نو آیا تالبا نو دا کلمت وی با دا اسمات وردہ توحیدو او دا رسالت چه چا امنا دا غد پار بشارتو چاچو نہ من داغه پر تخوی پاپته چاچو نہ من داغه پر تخوی بنار الله رحمه الجلال فرمای و ان کنتم فی بیګی کنا کچرتای تاسو پرېکټ تاسو پرېکټ کیږي اگر چیرې قران عظیم کې نشته مخکې تنه پکړې دي چې لارې بفي خو رېف وی لا ثابت کړي دي ک په قران کې ثابت دي وی لا ثابت کړي دي خدای د خپل خدا شالګه قران نه قرب خدای نه پکړې دي عرب ستا وی مده کې خپل ترجمه درې باغاله چې کم امام راغب کړي دي شریب آغا ترددت وای هغه به بنیاد خبره تا وای یو سړی یو پټیم پټی پکو رکی نو دیبد د دیریب نه ووی ورته په سکتین خدای نه پی وحمنی نه دی پی ځوان نه نه دی ویلی پی ری بینی ویلی دی دا ریب هغه ته کې د پلوغت کې چې هغه به بنیاد خبره تا که ک سړی پک یو پټیم سوچو کینو د دینه دا چې ځای لکی الله ورته دا خبره د نه ورنشي دا امان راغبو پا مفرداتو القرآن کی لکل دیا پا مفرداتو القرآن کی لکل دیا کما لکل دیا اگر خبر لکل دیا خبی پشنو کدتا لکم سریسو چو کی یہ چا دنیا تا قرآن ازیم چلین جوارک تا کلا چا تا سویچ دا دا خدا کتاب ندی نو تا سم عربی نو پا ربی زم عربی او دې په عربی کې د تاسو د عربې نظم پیژنه نثر پیژنه بلکې پتاسو کې اغلب لغاو اغلب صحادي چې په مختزنه کې چې دنیا عبادت نن څوک نه کیږي دا څنګه کنه دا موجهد نبی السلام ته را موجهدا خدای پاک پیغمبر ته مناسب د وخت ورکرې دا کنه مناسب د وخت ته ورکرې چې پتاسو کې اغلب لغا اغلب صحادر شو دي په یوه کې أغلب شاعر چې کم دي دا چاحت بیا کړی ونه دوه کسانو بوت مگر ته بوت وی اخکار پبانه پهته نده ته بوت نو ته به الک وی تام مورکاو وی وړ نه وی خو که سو سیهت کین وسهت په دیوراسو نه په خوا په خلکو کې دا واجب نو به وی که سو سیهت وی ویټه وی وی وی تا مسمه مولي وی تا څلمنګه حج وکړه زمنګ تا زمنګ حج وکړه بیا بس غیب ما ته ویټه وی بست زما کورته چې ورشه دا داسه بولغا دي, جي. صحا دي. دا سه پوسه وی په دا زما کورکی ولونه دي نو دا سه ووای چې یا بنت البی دین ان اباقما بسکان ای ولونه دا لبیدو ستاسو پلا بس وی دا ووای وی دا فاطمه خبره بیا موږ یې مړ کوو به دپن بس بیا را چرا دې د واسکور دروازه یې ولې سارتې مو یا بنت لبی دین ان اباکوما هغه جن کو یو بل تو کوتل او دی روان شو چی وکتل کنه وی قاتیلون وقاتلانه اتاکوما دې قاتیل دا په لاسه ته زوم مبارکونه مې ورېدل قاتیلون وقاتلانه اتاکوما وی تاسو قاتیل دی مقتول دی او تاسو قاتلان بس سلیم اوسه ولي ګردې دا سلیم راوی دی د دې دمغه پلار مکرې ویجا غره راو را بس ته دې تاسو سره بچای وخت ته پیش کړ چې دوی زموږ پلار بدل وی تاسو سره د دې به دلیل وی دانیم به تی دا د علم عروس په قوانینو په دې په څه بول نیم به تی نشي جوړي دی چې وا د دې چې قاتیل او مخاتلانې عطا کو اغه سیه باکه من بیتي په بوپ باندې لید په شاهي دربار چولې او وسه بدر اطراف العالم نه ټول شاعران نو بيستل او دعب کنه بن بیتي وتنبي سر بن بیت اولي لیکلي ميمه شاعر وراته مر پس لکل لیکل بي قطيوم وقاتلان عطا هبا مدد بي اخر کې يو ګډ اسپينګري مشر شاعر را پات دي بهاچا وی بچان چې دا خلق وي مپازا بووا وي په دې په سې بنیم بیتي سی وود په قوانینو د علم عروض باندې بس هغه په اقادت والا پنځه کړي ربو لږه دی قرآن او قرانزم چې راکړي څه یو شاید چې ګ مولانا سېبلي کری دي شو شاعر راه چې مولانا ادریس صاحب کانډلوی وی چې هغه راغنی او شاعر راه چې وی چې قتل دائنه ته چې نذیر شنو بس هغه خانقاه بي مبارک باندې لیکه ویدا شاعر چدين لبيدي یا بل دي وي راغن ويدا چ واته قتل يوشه په سوچ کووي خو ديونه کس بل سپه په سوچ کووي پدري مشفي واتلاندي و ديکل چه انها تو اينه الكاوسر فصلي لربك وان حر انشان كه هو الابتر والله ما هذا قول البشر نه حت ديو جره په خله ديه بل بوبت دي چي جوړي دي چو والله ما ها دا قول البشر و دا کوټه انسان نه دی کلام الهی دی مصراب دی نو راوی دی پویښی کنا نکلیط سړی سوچ سمچو کیه تاسو عربیې نثر پیژنې نظم پیژنې ټول قوانین پیژنې نو دا سم جوړه عربی و ان کنتم فی ریبن ا کچتایه تاسو دایسبات رسالات اجاز القرءان کچتایه تاسو اے مشرکان في ريبين پشكك پترددك في ترددين پترددك و پرائب مما ده اخ مقدس كتابنا نزلنا مجمع لق لق نازل كده ده آغة تمزيل ده لق لق اتنقى لق لق نازل سبب ده شكو كنو ودا لق لق وله ودا داوه ده يا دي لق لق جطه يا ديو بير لي ندا نزلنا وي پا ده ده انزلنا راناگي ذکړه سبب د شکت دیوم دغه تنزیله ورته د لګل په یا د لګل اجازه یوم په پیش کړي علمه هو بشر کمه په لګل و ته خوده لګل څنګه نازل کړي دی اعلی عبد نه په خپل خصوصي بندا د اکه می زاپتی زاپتی تشریفي دی دالک بیت الله ناقهت الله دکاسر خپل عبد خصوصي بنده باندې چې محمد رسول الله دی زاپت په اړه نبا سراتك تو تفسيره بسرود کې لیکلي دي چې دا پاتو کې امر تعجيز دی کوم امر دي امر تعجيز دي بسرا ده دا, دا اما په ډیرو قسم نه دي دا داسې امر دي چې بندته دي د اټيان نه عاجز دي بتاول نه معلوم شوي امر تعجيزي فاتو تاسو راته کوي بسرته نې بسرته معرفت د کن کې را <تصفيق> <تصفيق> نکی ردا بیسورتن کی دا تنکیر او دا تنوین دا فاره دا تقلیل دی بیسورتن صغیرتن دا صورت معنا لغوی مم کړی دا په دوه قسمه چې وو په اصلی وی کنه بدل دا حمزه کې دی نو که اصلي شیوا معنا دا کبه بدل دا حمزه کې بل معنا یو او په اصطلاح کې ستوین دی من القران بقیته اتم محدودتن دا د صورت په معنا را په یو کتي محدودې نو نکیردنو تنکيه ته پرز تقليل دي په یو ور کوټي صورت خو یره ممصلیه د نن ممصلیه په ترقیق کې سوال کې دا سپتیزه صورت په اعتبار د متعلق ویلې مې وکنه که جاری مجلسی پتراجی په اعتبار د مطالق کا حال لاجی په اعتبار د مطالق کا خبر لاجی په اعتبار د متعلق کسي پتراجی کسي للاجی په اعتبار د متعلق او کسي پتراجی په اعتبار دا اصل او خبر دي په دنیا کې بنځمې نشته نه ده مفاتو بي صورت او راتبو کې بي من مثله بي صورت کان انت مع مثله کې زمرد شاعر را جدي هغه مونذل په مې ما نذل نه کې کوم پروت په مثله د مونذل په بلاغت او الفصاحه او حسن النظم او الاخبار یعنی الغیب ماسره مماثله معنا د مقریجي مم مثله په بلاغت او والاخبار یعنی الغیب د غیب او اخبار ور کنو ورته د قصه دا اخبار پکې تا کېب دي نو قران یوځم جو عالم لیکلي دي د پنجاب یو عالم دي او سره راغلی وې ماته ویښه راغره ده سې بزو ما کناه زم قران یوځم جوړول خبره ده نو یاغه ویښه ته په دې کې موشتای شي لخوا یره رو روې ما فدا په دې کتابونو کې الله مشامي او په ټول کډیر داله تل دی چې اراده محرر صاحب نړیستو زمانہ د اتحاد ختم شي وې دا ست اقب په ته د محرر صاحب نړیستو چې هغه متہید جوش یره به ما کتابونو وې دري کتابونه کوي خدای به ته متہید شو په دې زمانہ کې به او وې ما وتوی چیرته تاسو خبره کوم د متہید د پاره وکنه ډیر علوم ضروری دي کنه ناسخ شیخ په قران کې سوایته ندي دا ضروری منسوخ په کې شو مکی په کې شو دي مدنی په کې شو دي کم راتلې دې کم نه هاري دي کم سيږي کم شتوي دي کم حاضر دي کم سفر دي کم مدني دي کم مکی دي اغه ده پر خپلې علوم په کار کې خير ویسدا به مچی وال عشر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وې پدی آیاتې وې تقسیمات په قرانزم کې څوم دي مې سالې بنڅو داسې بنڅو لکه خرج په خطر کې دارت النس دلالت النس ابتزاء النس ظاهر محکم مفسر متشابه خفي مجمل لمعات او خیر په پدې کې کم متشابه دی کم په کې مجمل دی کم په کله اخر اخر غریب لروی د دین او مدم نه باطل او داوود ای جهاد کوي اوس په حضرت مع داوود اتحاد دي نو مرجو د انه پاتلا پویګده یاج مقاوله کول دا توکل بشرنا بحر اکبر دا کنا دي چا ماشاء پس توکل بشرنا بحر دا نو له حاضر دیو جن الله حفظ الجلال من مشي او بعد حضرات وایي چې دا مشلي کې دمیر عبد تر اچي تا ادا جا بدل تر اچي کو معنا بدل شي چتا سوراتو کې په یو سور م مصلحي م مصل الامي المحظ دا مثل د اميه محظ دا شي امي چې نه چاته نه په یو مکتب کې سبق ویلی نه په کوم عظمه کې د حضرت زمانه کې سکول شته نه پغي کې کالج شته نه په کې دار العلوم شته نه په کې مدرسه شته نه کې یو لوی چې د عالم شته چې دا دی نه کتابت ور دی نه قرائت یو داسي او می محض دی او داسي کتاب یې پېښ کو چې مخلوق داغه د مقابله نه عاجزه پاتې شو په مثل د چې دا او می کم کلام لولي نو د دې او تاسو په شامتاسو داسي او می چې پدې جب کم کلام جاری شه دی دي چې تا سنپې چددا چاکه په پیږي اغزانو د تلموزو نه مات کړي نه د نه کتابت ور دي نه قرائت ور دي نه چان له ستر کړي دي ata swta amino sadikam wae cha aminam de aw sadikam de pege paigambar ali salamu rase baba ne te we ra ta suba ma cha ra de tarpa yo dusman da ji په تاسو ته بیا مچې دی او دشمن دا دی او په تاسو حمله کوي تاسو به عمره نه او یو ته په یو اوه باندې جواب ورکړه ولا کجربنا کمیرارا په ما وجدنا ک الا صادقا امینا موږ په تاسو ته ډېر تجربه کوي خداګې د وسې پته دي چې او امانت ګری خیانت نه کوي او بل صادق کی کاذب نه حضرت ته وی انی نذیرلکم بینه د عذابین شدید وی انی نذیرلکم بینه د عذابین شدید نقالا ابو لحب تبن لك يا محمدو علی حاضر دعوتان ناویم دا منالی دا جی لا خبری منالی بے خلائکن دادع ینا انکارو کن ازا دا اے قاضی بے زوی سے بے خبر لکلی دا دے رکھو لی تا دے بستز کنا دا گران خبر دو لی جی ما مالا قاضی بے زوی دا ظالمانو دا رسول اللہ پا مقابل با نداس و لا رو جمال ورکو، جان ورکو، الواد ورکو فئی ارصت تیارو تیارو کنا اوضنبی علیہ السلام تا بار بار دعوت ورکلی دیجلاسونا بے اوکرد او بے حضرت دعوت ورکلی بے اکداسی کہنو بے اکداسی کہنو بے اکداسی کہنو بے اکداسی کہنو بے نا اگر با قورن بے قولوا زی بچرګه وکړل الله جرګه به و سنيبه ورولې دوه یا داسې وکړه زمونږه زاسو مسرداران دي چې تاسو یو یو جنیدر کی تا په دې پاره بو کې بس ته مرخصه دب چلې او دې پاکیزه جنکه به بدل درکې چې د کور نه بارته چته وتی نیو او جميلې او رسول الله ورته دا د دعوت پره دا قران ترې دا قاضي بيزاوي شپې چې دا ټوله خبره پاتې شوې ارت ته تیار او ټول هغه غشتہ او رسول الله صلی الله علیه و مقابله كله صورت نه جوړی نو معلومه شو چې حاجز دی کده ها ګر چساری ان تم سکه نه پجن سی نو دا جن ولی شوروک خو جن هم د دقیق بجنه شوروک کړه چاته مقابله نه وکولی ارته کله خدایو قبر نه وکولی اګه پکې څه اعتراضات ته دکدا کلامی لاګي نه دی ددی بجناد دیو بجناد دیو بجناد زه په دغه خبرې کوی کړه انه موقع قابل لشي کولیږي تر اتا ته الله رپران صلی الله علیہ حضره دی جنو سپتیش لا معنا دې په مثل دې اومي دا دې کوم کلام په خولې وروړي تا په کلام وروړي ما معنا هیڅ خبرې نشي نژدمیر منع اومي تراچی شو خدا خیر جمهور علماء دا نژد راځي کړي با یو لمو تا خبره کړې خیر عباس نو کچاوي چیر ادا سکار دی چتا سو ورانیږي چیلنج تم بيته ورکو نو شا په ویچه لري بي په مقابله نشو ګل پیدا کینو هغه په مقابله کې نو قران شریف په توې چه زمو معاونين پیدا کوي کنه سمانا یو عالمي اجلاس راو بلې پټول کسا یو ورکو ته صورت جوړ کړي کسا عالمي اجلاس راو غواړي خان دا عالمي اجلاس څه کمدي او شو شوادہ کوم دا دې کمدي راځه نو ده شهادت اولمو ده ترجمه کړی شهادت جمع ده شاهد ده شاهد ده شهادت ندی ر شهود ندی حضور ته وای دا یو معنا ده شکمخه شهادت جمع ده شاهد ده او شاهد شهود ندی که ده شهادت ندی ده شهود نہ نو معنا بداشي چې وجودو شهدا اقم راو بل حاضرین خپل ده تمام دنیا سمره حاضرین چې دیدار او بل د ميو ترجمه وکړم دا چې شوخه د ماره چا نه وایته د شوګود نه ګوره ښه هدايا اخره ګوره په دې دکړه دا چې کله به د شوګود نه نه او کله به د شهادت نه نه دي م حاضرین قل له و بلای حاضرین بی نوښه او کو شهادت جمله شاهد کی او د شهادت نه والی نو ود شوهدا اكم ال حتكم فالخدایان امره بلای abi wali ze khuda yan to shuhada wi zga che da bi dam mazuubun ma batilaba che da ma paroz da qiyamat bo ming la da khuda yan so gawai bakai nabi ka haula hay subhana illahi ka nadab yam tajam sayda rabu bala khuda yan fal min dun illah min dun illah samana ji da de اغ شھدا ان چې تاسو تجویس کړی دی د خدای لپاره سیوا د الله دغه ترجمه د وختو هل چې د نیبه نشو کوم <تصفح> خدایانه هغه خدایانه چې تاسو تجویس کړی دی سیوا د خدای نه من دون الا سیوا د خدای نه غیر د خدای ان کنتم صالحین کته سو رښتین کیه چانه اختلقوه محمد بن تلقاء <..معقولة> <..معقولة> ان کوم تم شواهدین چ انه محمد من جانبې شدا پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی کتاب دا خدای رزا نه جوړ کړی نه تاسو معرفي مده د مقابله کوي کته پوي شي نه پوي شي دا خپل او باکي پدې پیږي چې ان کوم تم شواهدین سچ ته جزا نشته شرجامہ کې مې ویل وکړ سنگدي شرجامہ کې په هیڅ د څخه هو کې پنه امير کې اصل کې عبارت سنگدي ان كنتم سوادقين فدعوا شهداكم من دون الله نو جواب نشته خدان بل جواب شته کوي نه دا قدي شي نه قدا له بل جواب دی کنه مچ دال قرآن یې جواب نه وروړي بل بالجواب دال بل جواب شته بل دغه قرآن یې زم کوي وای چې بل تکي دروازه دایلم کولوشی اے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین یعنی سمانا ان کنتم مؤمنین فانتوم الاعلون کته سمامین کامل یانو تاسو برابر دی بیان پاک در پاک شد پاسه شرحان په بلډه خبر خبر اسد نحرز الجلال بدی بمیاک اوشو نچو اوشو نسکے نمانے نصبیجو نتخبیب تی چکل او دیو نمانا اس تخبیب تیرازا فا ان شرطی اجزائی کم دا عالتو وی ترفس پیوکا فتقو نار اللتی وقودو اجاره والحجارا ادا ولن تفلو سشلی دا جملم و تریزد پا ما بیند شرط و دا جزا کی نکت دے صد زیویمت رازا تاتا ویم فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا الْنَارِ دقِعَ جَدَا دَا کَنْدَا اذا قمت کی جملة موترزہ زَمَانِ الْحَالِ کَتَاسِ ولی مزاری مشترکة پر مبین الحال او دستقبال کی دا کند کَتَاسِ نِشَئِ قُولِ پَ زَمَانِ حال کی او لن چ په پیل مضارع داخل شي نو خاص, پا پا خاص کی ته په وی پاغه ور کوټ کتاب نه ومیر کې چې خاص کی په استقبال فورې اولن تفعلوا تر قیامت ولن تفعلوا په زمان الاستقبال په زمان استقبال کې من شکولې کته څه د اوسې مېونه کو نو آینده کې بغنیو کما په دې بات داسې پیږه قطع ولاو کړا آینده کې دغه مقابله من دماړه شد دا جمله مؤتريزه ما باندې شرطو د جزاک نه نه ولې حدیث دا فکر وته چې په دې لم تپدونه سم نه انده کې بيوي نو خده پپي ولن تپدو تر قیامت پورې نه شجو ولن تفعلو په المستقبل نشي کولی نو تاسو سخته خمره دا تا تاسو ته به ظالمانو فتقوا النار ځان بچ کې د اور نه اوس چې اجهاز د قران کریم ثابت شو او دا کلام الهی دی کلام البشر نه او بیامت نه کار انکار کین اوس د جهنم خشاته یبه کنه ماشاء الله کلام الهی فتقوا النار ځان بچکی درته کلام معنا لغوی دی تقوا اوکا ځان بچکی مطلب کی بچاو ته وای کړه معنا لغوی والا ځان بچکی د اور نه کم اور الکی اغور وقود الحناس نه دا څور دی جی دا څور د دنیا نه دی وقود الناس دا بيان ده شدد تنار دي دا بيان ده كيفيت تنار دي دا بيان تنار دي چ التي اغور وقود الناس وقود ستوي ما يوقد به النار وقود ستوي فوهل وقود پپتئ ما يوقد به النار او ورکوټي ورکوټي خشاحت وي چې دنانې پیور غور بلې لا اول هغه ته تیدي وي او بیا ته راغتل لري بلې دې توقود ما یو قل د النار چې خشاحت تبدد ته خشاحت کرم تر چې مکو چې خشاحت تاغي الناس غلط دي کفار دي مراد الناس د اجواد مفسدين سره کافر دي اول اچارته او هغه تیګیدیو کان دي چې داغه نبی کم خدایان جوړ کړی بس او قاضي به دایې چې یو بل قسمت تیګه د چا باغ تیګه به جهنم تاودي بنده لري په نوګه تیګې چې د ویتې خدایانو کړې دي یا یو په کې کړه یو بل قسمت تیګه دا چاې باندې بس اور یا نه دا اور کیفیت دا سه اور چې دی په خشاٹ نه بډیږي بلکې دی په بليږي مفردت الن ديس خار گرام دی مپ مفرتۃ الحرارتي چے بنی آدم او پگتوتو دی دا چنے دی چگنی پشاند اور دی چپ خاشالتو ترمذی مبارک کڑالے یز دا کلا خبرچہ دنای رنیش حدیث می یاد وکھا یوا دی نحو نقوی دا د جهنم باندې زر کال بلک چې برک کنه نو په احمر رت تکسف نو بیا یې په بیا ته د حدیث بیا یې په بلک نشش نو فیازه تپسپین شو وایي دا نه نه چې دا تنور وکی کنه نو لا بل دا صورت نه غوښن چې بیا تپسپین شو ډوړې په پورې کوي سپین شو دی نہ بیا یې پزر کال اور بلکہ نفس ودد فتور شو له حضرت مبارک رست ته کې ویل دي فهیه سوداء او مظلمتون فهیه او په ذاتها دا اور د جهنم تو دی پیتبار دخل ذات او مظلمتون څه شي چې د ورواچو نه داغره نه مورل نه جوړي اور لړونی په جن نه اور لړونی داغمه نه جوړي سودا د ځان تر لهګه د مسلمانانو د غیر سره په هی سوده او دا اورچ دی په حد ذاتی تور دی او مسلماتون بلشه چې د ورواټو رقم توري دا متابیز دوجو متسعدوجو راځي کانه را د وجه وکړه د دریزه لکاله اور په د بلشه وی دی دریا رواه تلمیزیخه فی جمیه نعم حدیث مبارک او عدت لن کو پرستو یې انکار ته ویلیدل کنه او ایدت للکافرین للمنکرین عن إعجاز القرآن و غیره ولګې ده کنه ما قبل سره ولګې ده ګوره دا پرانیز دین دا حرفې وی بد عرض سره بیل بیل لګې پېږې کنه چې کوم ځابه نه حرفې ردیږي هغه دی به دا بد عرض سره مناسب چب لګې دا چلو چې ټوک ځکه یو معنا کوي پېږې مناسب مناسب به لګې بل لِل کافرین للمنکرین عن اعجاز القرآن تیار دی دا دا و غیره تیار شوی دي د پان د کافرو پویګه د پان منکرینو چې انکار د اعجاز د قران عظیم نه کړی او که د غیره اعجاز نه انکار کړی دي پویګه د خدایو د رسول نه انکار کړی د باقعد الموت نه انکار کړی دا د پرته تیار شوی مصلحه ثابت شوا نه اهل سنت چې جهنم خدای پاک تیار کړی دي دا سن چې تیاری با. جنتم خدا تیار کړې دي لقب اسادت شي په دې دادم عليه السلام پکی شو کی چادم عليه السلام پکی اوسېدل دي نو دا تیار, دے کن دے؟ تیار دے. کی دی کنه دي تیار دی علمه تته ځاني شرعايت کې وی دي چادم عليه السلام پکی اوسېدل دي اوس كن انت وزو جو کل جنن والمه شو تیار, دے. آو دو او عبد فیل تیار دی او دا دو دوده خندلته او ايب د سګه د په ل تیار کړې شي وی او مؤتزل مونږ سره وای چې نه تیاری کی او دا چې وینځ دې تیاری کیږه اوس خبره پدې کی نو څه خبر نه دی حدیثنا صراحتا دا ته معلوم شو چې تیار دی او دغه مازی شګه دی اته کسانو چې دغه هدایت د دو اموده چې هدایت قرآن یې وین دوه اموده وروړي توحید او رسالت منل دي دا ویله په د پاره وره زمو مورشه په وی بشارت او هغه وسټو ته تکاله کولی بشارت زمو سره ویشه بشارت دی نه په بشارت تی دادا بشارت خوکم ہو رئی انا پا کوئی حضرت مبارک خوش خبری وورا ندلتا با یو سو خبری جولی کو خواهده اے یو مبشر دی بل مبشیر دی بل مبشیر بیسی دی وحن مبشیر سوکتی رسول اللہ دی مبشیر سوکتی مسلمانان نکان مبشری به سری جنت مکه دره ورالو ټکې نظری خبر مکه ته واخا وبشری الذین خوش و وروا بشارت ته وی خبره سارتوم سار خبر د خوشاله ته ویو چې په مخ کې وی کې او اثر کې چې په مخ کې اثر وکړ د بشارت وی خوش خبری و وراره د سام د چیمان واعملوا الصالحات لدي واعملوا الصالحات ان قم سلي معلومیش مارکه خا نو زه ټوله خبر په دې کې دې ځاتی د نور ببل جو کوم خدای واعملوا الصالحات کې درې کو یو تاسو دا به چې عمل الصالحات شکت به مدا به چې عمل صالح په نفس ایمان کې داخله کې نه داخل او درې ما یو خبره کومه په دې ټوله باندې ځما پني ځا پورتل طالب دې او اول خبر عمل صالحا قال البيزاوي په تفسيره ها ہونا عمل صالحات څه ما سوغى خشر و حسنه ما سوغى خشر و حسنه چې شريعت جائز کړی او حسنه تحسين وکړی نشحسنه ویونه په دې سر سوقوت مباح هوته مباح هم شریعت جایز کړی دي لیکن تحسینه ولا کړی دي تحسینه ول نه ده دا عملی سوال دی دا قاضی بیزاوی ته ترجمه کړی دی او بل ترجمه د عمل سوال ویلا عمل سوال څه ته وی چې دا قران او د سنت سره موافق مې مخالفت کړي نه درېمت د جمعه شویلە چې عمل صالح څه ته وی ما عمل به په خير القرون چپدی باندې عمل ف خير القرون کې شوي چې حضرت مبارک فرمایلي دي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يبشر الكذب والفساد ولا حتى آدمي دعا قال هم ما قالهم بیا ترینه په زمانو کې دما زمانه ته چې عہدي صحابه دي ثم الذين يلونهم چتابيين دي ثم الذين يلونهم چتابتابيين او ثم يبذ ثم يبشر الكذب والفساد والفساد والكذب ثم يبشر الكذب والفساد او بیا دروغو تخریب کاری بی پلا تا تامیدو اقوالا هم ما پالا هم تاوی پا قوالا هم پا پالا ویتمادو میکر مخ... عملی سوال حادثتو ویجا ما عمل بیه پی خیر القرون کی پی عمل شوی درے په پرمی اکڑو نو رم لا دیو پی درے تاریف پرمی تا اکڑو یوٹ تکیشو ویم تک ویم سی عمل چرے دادا سو دا ایمان نا ایمان بشی د عبارت تصدیق نه لې ولی او عمل صالح حتا ایمان کے داخل نه دي په نفس ایمان کې کبه کامل کې طالب کوی نفس ایمان وې داخل ایمان کامل کې د ټول پولیس داخل دي نفس ایمان وې ایمان کامل وې نفس ایمان کے داخل نه دي ایمان کامل کې اجماع دغه موثره ک شافي شه ته و کې ایمان اعظم دې ټول په قایله دي ا شابه چې وایي چې سو عمل السوالح جو ځای مان نه دی او جو ځای مان نه کارول دي نه ایمان نه وایي او موږ وایي نه عمل السوالح په ایمان کې داخل نه دی وی ولي عامل السوالحات ط امنو باندې عتتی ماتو ماتو بلنه په ما بین کې مغایرت ضروري دي طاقت کې رقبل مغایرت ضروري دي دکفجی ناراضه او بندره مایج درېن ته وعمل الصوالحات هذا آياتنا معلومة شواء أغسر مستحق في الجنة مستحق في الجنة السوق من جمع بين الإيمان والعمل الصالح من جمع أو كي يوصر صرف إيمان أو عمل صالحة نشتا نضي في الجنة أول مرة مستحق كبعد الجزاء لا أبقى هذا زما پنيش باندې قيمتي ده زما د عمل مسله دې راخوا خيږي لكن خدای وکي دا به خدای له مستحيل اميان پي پيږم ده نو ردي وژن اوس پيږي نو هغه اينو مسلې بم کولې يا فرتاه ان ما مقاله راوکو یو موري شپه راته وی یو موري شپه تا په دې موته لوګو ته سر له سګنه پیږي نه ده څه ویل مې دا اميان به فېوټي یرمه عوام ویده سمسله به که ما خطا داوو قتل نو غوار یعن په خوده وکجی اود نه دی تلل شو اود چې ودری کوم کنه قسم دې کملات شکرې چې نو پڅه ویم چې ودری کوم خدوه مال کټک ما یا تو یا من په خاطر بس کنه یت مم وینم قتل نو غوارې ردان نه مسل دې یا ساری دره موږ چدان تګر نه کړیږي د جنت اول مرتن قید و اوله اول مرتن جاغا من جمع ابین ایمان والعمل سوالیہ اکسر پیمان دے اونو پاسک او پاجر دے پاسک او پاجر دے انو دے صدی اللہ کرتا مرتقب کبیرے دے اول مرتن مستحق تی کباد الجذا بے قدر زنبی ہی دادا حدیث و نتور جماعت امتحان کمیت علیبانو یوزر اللہ اوستیو چی مل فرق بین الفاسق والفاجر فاسق او فاجر کیسه نه ورې چې امتحان کې مې درارم چې الناس دا څه خبرې مې پکار دي راغله چې موليان هو کته کمایو یوي مونږ چې په اخر زبردست کمال کړی مې سه په ومنګه پدې ته غره له ګډېږي چې دا مونږ ته خبرې کوم نه چې دي ها دا فاسق او فاجر په پا مبین کې سفره تیاتر پاسیک مرتکب ده کبيري يا ده کنه سويره کي يو کبيره کي لکن جهر په نه کوي او فاجرغه ته وي چې جهر کي نو هر فاجر پاسیک تي هر پاسیک فاجر نه دي پرکيو په چنت کذاب په تفسير بحر المحيط اي او غيره فاجر چې نه په کار کوي نه فجور نه دي نه غير په او کوي يو پاسیک پټ کوي دا دا پاسک او دا پاجر پا ما بین کی براکتیسا نا لحظ الجلال فرمائی چه و بشیر دا صدی بشیر کی حضرت مبارک مبشیر دے او الَّذین آمنوا وعملوا صالحات دا صدی مبشیرین دی او مبشیر بهی صدی شیری انا لهم نو شر جامعکی دے اوئی شر جامعکی دے دا اگرخان او صدی هم خیل خیل دے تپکتو اش خبري ور کا هغه کسانتي چې مان له ور دي او عمل <سؤال> الصالحات من الفرا ئزي والنوافل عمل الصالحات یې کړی دي کا فرا ئز دي کا نوافل دي بهږي عبادت بدني دي کا عبادت مالي دي او کا دعا لري حجم پکې ده کنه عبادت بدني دي او کا من الفرا ئزي والنوافل عمل الصالح فرا ئز اتم مبشر به لري ان متاشر جانے کې چې په خوا ده انا او ده اننه په جر هر جر الا خبر واه زماده ګرزه مفتدا ده مكنه چې په خوا ده انا او ده اننه په حرف جر مقدل قياسن متردن قياسن شائعن نو انک ب ان ب ان بقسيدي ب دکلو وربطه لهم ویږی چې تا کې سره د دې د پاربا جنات باغ نه جنات د جنت دا جنت هغه باغ ته ویږی چې په وونو باندې په میوه باندې په ګلونو باندې پټی جنت تم جنته کوي چې دیم پټی کنه د خلکو د ستر کو نه مس پټی اډانانګي په دې میوه پټی دا رانګي په ګلونو پټی دا رانګي په ګلانو پټی دا او پتولو انی امو پت تی اولی پی فی جنب تفسیری جلالین که دا ترجمہ کرده مارچتا تک موی جنب پتک ایتی ہوئی چاگل تاری آغا پا ار صبح نی پروت تی بس خا جننات پیو دا جنناتن چرینو دا صدی دا ولی منصوب دی دا اسم دا ائنا مؤخر دی دا لهمی خبر مقدم دی حالت نسبی تابی د حالتي جریده ولجه مو مناسبه ده د شپتیه باندې تجري من تحتل انهار سپتیه سانی ده كل ما رزقوم من حامل السمات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوبه د دريم سپتیه ولهم فيها ازواج متطهره سلورم سپتیه ده دي چې په هم فيها خالدون دا موصوفه 40 صفات موصوفه څلوشي په تنه دي ته فکر کا دادي کنه دي هده په جندل په دامنځر د خلاص کا اول چې په ته دادي چې ته جری من تحت ها دلته مو صاحب حضرت دي لان د جندت نا کم من تحت دي اجاريها او قصورها او قصورها من تحت اجاريها ومحلاتها لان د وونو داږي او لان د محلاتو داږي لا ندبملودانگی الانهار معروفه انهار سلو سونه سلو لازم قران یم کبل و یه یانر چری رسلی دا که شنان پکې د کمن زکه د بادی کا کاسان مينو مزه بیان کوم زکه که شنان پکې وشتکه مخ سلو ولیدخه او دا یو چکم دې شراب ودا بلنه پیو دا بلنه د وودا بلنه شات دا اغه شرابم داسی نبی لکدا اغه بم داسی نبی لکدا غیر آسنه غل وکنه اغه چې کم دینوږي کې کبینم داسنه دی دلته کې وسره مو مو بغیر ګردیا صبر سر سرداشتہ او دا ټول لا تی ها قولم ولاهم انھا ينزفون او د شرابو جننه دعا هغه دی چې نه باغه نبی خو دی راځي او نه د هغه نه دی عقل لکی او نه په په د قبر وشو باندې حضرت جو دنیات کی شرف کیہ جنڈسٹ کی کنارہ کتے وزہ کر اتم نو هغه جنویست کا جو توخی مخی کل پلان د ترپم کوله لیکن دکی نوخه په اعلان نو پکې نشته جی نو هغه بری پکې نشته هدف څه دی جی نو له حاضر دی وجنتا او په وساط او یقین یقین دکی و الله په بل اپ اپ څه پروی نه کولای نو لہا در دیو جن دا دا دا سرا کنه بس راضی په قران یې زم کې په سوره محمد کې یو زید د غسلور کینو خره بیان کړی اوب راضی په حدیث کې چې دا سلور وانی چینی د سندی د جنتي فردوس نه او جنتي فردوس څه دی جنتي فردوس په شی جنتي او سقوفها عرش چې دا غي چې عرش الرحمن د د قزنه د سلور وړ وړی او بیا په د ار جنتی په خوا کې راواده مې چې دې کم د تبوزي نه غته تبوزي نه طالب دا په ټینګه بوزي مې دا پسته سي نه یو ځانبلز دا بوزي نه هغه پسته کنه هغه نه تخصي به بوزي اول حدیث کې راغلی دي چې من غیر حدود ويکي دا د ولي ببيږي خو مې نه کړي حدود ين بغیر د کندو کفارونا کنه کفاري په جنت کې نهښت أخدود ذاتك حديث كلام النبي من غير حدود وخدودنا فيجن ها قتل اصحاب الاخدود ماذا يريد ها وخدود بمكن يجي ان شاء الله بقى شاري ده كلما رزقوا دار رزقوا دا فمانه ده اوتودين ندموا فوق البغاري سو بغاري دو باماقولا با غاري با باجماع المفصلين بيجي رزقوا فمانه ده هر کله چې ویته ویته ورکلی شي من هدا دې جنتنا من سمرتن من نوع خالص اپورتور د پالې دې کې ادغه شوي دا تاسو تر کې د لا کا پورټو زکه زمون طالب لپاره به کې ترجمه کې یتامی کې نه پېږي برای غذا د غذا د لپاره د خورانه ته پاره شو شو کې نه شو ولي مقولیا ولېست یا غوړ دي اغان ای به پایل دي کنه غې مقولیا ولدي او رس کنه پولیسانی دي مو قالو وی بووی دا جنتیان بووی تدیاله ک په ترکیب کې سوال پیښوی دا پوهلمہ جواب دی علماء رجبونو قالو هاذا الذي ارى رچ دی تریزق ورکري شي نو قالو دی به د په جواب کې وای چ هاذا الذي دغه درې خبره کوو هاذا الذي رزقنا من قبلو کوو دغه درې خبره کوو علماء په دغه درې خبره کې نظر بيکه علماء کیو عالم دي خاص درې مخبره هغه کړی دا دانور جمهور پړي دی ها چ هاذا الذي دا هغه می ودا اور زقنا چمن ترا کرے شیبه وو توینا من قبل فی دنیا پر دنیا ته من ترا کرے دا قول دی ولی زکته دا میوی د جنت او د دنیا د میوی پشان بیو د بکرکوا ولی چې د دو سر ال پتی پر دنیا کې دا کمی میوی سره د دو ال پتی ګا انت کې وتعقم واخار کوم نورنګی اقام دی او خوان دی اغې جدا خن لي جدا دي مده جدا خاصيتي جدا دي پېدې جدا ده نور خره ومقدقه دا یو ټکی اوره مولکل دي بنت کې دالکل دي چې من قبلو فل جنه من قبلو فل جنه چې مون تر دین راکړي شوه و کنه چې دا و او تور کتنا چې دا مون ته د قبل دین راکړي شې په جنته او اوس راکړي و کنه دا بیا وله راکړي ما بیا وله راکړي فرشتي ته به کړه لکه جنتی بووی جلال الدین شیتی رحمت الله علیه پدرې منصور او په وګیره کې لیکلي دي چې دا د به خبر پورتاله چې په جنت کې ولی زکه قرینه دا د چې او دوه به متشابهه یکتا دا به قرینه ده چې دوی ته براتګشي په دې میوه سره متشابهه د یو بل پشان پر رنگ کې یودا په اپدی باندې جلالدین صاحب باقاعده چکم دې اثر پېښ کړی دی پدی دې مترجمه اثر پیش کړی دی دا دا چې حسن بن بشری رحمت الله علیه فرمایي دي ا وقت ته ادی دین او صحابهونه به ورې دي صحابه او رسول الله نه ورې دي دا اثر پیش کړی دی چې حسن بن بشری وې چې جنتی ته پرشتہ جو صحفه برې ورې صحطه یې جنې پليټه صحفه پليټه وای په شریف داته کې راغل به صحت باندې شهاب جمع د سحبین کنا سحب بطلیق توي بطلیق پوتاروری نمالمه شت هغه میوه خاص مراده ده ک مطلق غذا مراده ده دین روایت نمدا معلومی کی کنا چې مطلق غذا ده چې هغه پوتاروری نو هغه وي چې رحمته مخیرا کړی و پرشتہ پوتویہ اللون واحدن و طعم رنگ یو دی عددی رکی به خون دا کمال دی چران یوډیوه ونیږي دا درې وشي دا دغه مترجمه لارډین شې شې شرح ورکړه دغه شقرینه په دا ومه ویلره دا کته کې په قرینه ویللی وني چې بي تبروري شي متشابهه یو بل پشان پرنګ کی جدا پخون کی متشابهه د با تعامل د کنا جانبونو جانبونو نه لازم د یو بل پشان پرنګ کی جدا پخون کی ندر قمن شد سوال نشو چې هاذ الذي روز امام قبلو قبل جلال الدین سیفدویچ دغه موږ چې غوستو الله خپله پیکه هغه د دې ما خبره ته تاکید ورکړی او قاضی بېزادی می د دې ما خبره ته تاکید ورکړی چې دا په جنت او صوفیانی ثوری رحمت الله علیه چې دې په دې ترجمه کیه واځي دی زمونږ استاد سیابدا دې راکولا څنګه ټول موسی بدا دې راځا تا کولا چې صدا جهاد الذی هاذا جزاء او عمل الذی خود مو کې خو حذا جزاء او عمل الذي دا جزا د اق عمل لا رزقنا چه مون تر نصیب پړې شيو او مون ته الله توفيق را کړو من قبل په دنيا د دين له به په دنيا کې الله مون ته د دينې ک عمل توفيق را کړو نو دا داګه جزاء ده پوه شئ خذا سم نه شامله دغ دغ دغ سمرا دغه سمرا بس دا خپل مؤتو بی حمت و دریم سپر دا دی جنتی جنت تا لالو طالبانو تویام اچھ تک دا خب و خوشحالو کی دی او رزق برابر شو جنت تورا گیو پاکی عرض سشتا خوچہ رفیہ کے حیاتم پاکی پاکار دے کن مرگری والا پاکار ده اوس مرگری بیان خدای پاک کلی خواد مرگری دسترینگل ولہم فیہا ازواجون د وی د پاره وو وی پا جنت کې ازواج من الحوری و غیرها حوری ما او غیر حوری بلکې حدیث کلاغلی راغلي دي چې دا زنانه د دنیا چې دي دا به د حورو نه په مرتبه کې ډیره حقولي وي او پورته وي نو چا به وی وی حضرت مبارک وي اوی مسکړې دی او دی مجنه کړي یا وی مسکړې دی یا وی روزنه وی ولي دا نو د دنیا زنانه به د حورو نه پورته په وزن کې ابا یاد لري مونږه کړ دې باز ته کړ دې او بي نه کړې دا خدای پیدا کړی هري وقته پیدا کیږي حور لپس پیده حور ستو حور او عین ګوره یاد درم حور جمع د حور تک سپینې جنې ته او عین جمع د عينا د بيګي او د عينا مځ په یو پاکستان هالي خه عينا ستو ویه پیگی غٹی توری کولش ترگی دا صاحب پکینا لیجی ترجمه میری فکر لککو نا نکور والا غطوی بیشترا تورش ترگی و دا غل جزا دی ماری آده اینو بیدا قران شریف کی راگنی شیئی با در آنم بقا چه شاید اینو ماو تیج دا قران شریف کی ما ترجمه کورتا با آچه مینه دیوی لیجی مقا چه دا بج دا مانا دا حور العین بموی او نوری بموی ندوی مرتب پورتا رب جا اللہ پاکوی شا خیر پا دنیا چا خون بی بیانیشتا خدا بلشان بی بیانی دی متوحرت من النجاسات الظاهریت والباطنیت دادا سندی دا متوحر دی دا نجاسات الظاهریونا کحیز دی زکان دی تخیی دی کن دی بلغم دی او تب دا او کهزدي او که نفاست دي د دينم دي او داخلاق دا او رزيلا هم پاک دي ولي وايي مرګ دي قران شريف کې خيراتن حسان خيراتن اخلاقا حسان وجوهن دا ترجمه دي دا ترجمه علماء مولوي کوي خيراتن حسان اخلاقا حسان وجوهن اخلاقم خدای تہ قشری نو مخاطب دار چې د حیز او د هر ایه خلاصې کلام داد چې هر هغه شی چې سلیم دا وي نه نو اقب ب پکې نه ا ب پکې نه دا شی بیا نه دیږي مبيابتی جنتی جنبت تنبرک یو بیبې پیدا شو نیامتونم ټول شتا اګه په دنیا ته دا شی چې خخ کلی بیبی یو کورم برابر یو کنه اخلاق هم برابر یو د سری اتفاق هم کنا صدا انیره پکې وی کنه چې دا بزوال خلک نه خدا په خوینا دا جنات دا چې عملنه د و خونتیه خالدون په کې د خالدون ترجمه چې کوم دی په ترمذی شریف کې راغلی دا صدا تفسیر کې و خونتیه خالدون ای لا يفنون ولا یشيبون اولا یخرجون بس نه په تناو په رادی نبہ پی ګډا والذادی او نبہ ته جنت مخارجی ما معنا دی الفخبه فی دا تلویجی چې ترجمه نو کوم شي کوم ځای کې حدیث کې ترجمه أغلی کنو خدای دې حرام کې کذب لو کوم مطلب دا به یا درې حدیث کې ترجمه یوزبل بیان کوم مطلب یا درې اگر کولمو کړی کنو مزنه کوم مطلب دا زم ما راغلی مشما تبل شاید یعنی خپل نفس اجازه بالکل نه را کوي مطلب کافی دی دا سلوریه اتونو کې مرګ لري بس دا خبره ثابته شو چې قران یزوی مبارک او قدید بو وه اتونو کې چې د سر محبت رسول الله راه ټک شو چې چا چونه دا د پاره بشارته چا چونه مرداګره پر تقیپو دا سلوریه اتونو ستاپه سبق کې برابر شو بیا چې الذکر اچ وین کنتم فی ریبین چار کله مقابله وکړه چې لین قران یزوی سلور کاته ورکه تاسو ته میوینو یو وای پټو قران یزوی بیا په لسو سورتونو په صورتي هود کې دکتہ او بیا د هغه تجدید پیږي کنه دا دا سورتو بیا په سورتي مککی او په سورتي یونس کې کنه فأتوبي سورتین او بیا په سلو روم واری په سورتي بقره کې داګه تجدیدم خدای وکاو په سورتینی موي او مقابله نکلو دی شو نور ابو لکه درې تراځات شرایط نه تراځي او فدی ده کداري دا جواب د سوال مقدر دی کولای دا د مخالفینو دا شوبینا جواب دی هغه ادارا به ګوره دا کلام الهي نه دی دا کلام الهي به کنه نه دی کې بد اشو ذکر نه وي اده کې کله و ان يسلمهم الذباب شيئا تل ته مګ ذکر دی کما صلی الله انکبوت مثال رسل مثال چې کوم دین وګي کې د هغه د ذول نو د دې اشیاء خصيصو قالت نمله تن دې د ذکر د سری د میګيري نو د اشیاء خصيصا نو د دنیا باچان چن چدي کنه اغا خپل خلو او خپل کتاب او خپل خط د ذکر د اشیاء خصيصو نصافي او په دې کې ذکر دا چې او خل شي سعودي دا محمد رسول الله د زبان جو کړی او د خدای طرف نه دی الله جواب کړو به پوښتنه به جواب څنګه کړی اے جواب دته یو ځق خبره وکړ بیکار کوي مقصود چې دی چې دا ذکر د اشیاء او خصي ثوره غل دی د تمثيل د تمثيل سياله مثال دی په دې کې کنه اراده جزئي دparagraph ایزه که کلی چې دparagraph د کلی نووی نذیر ستوې رات د جزیدا دparagraph ایزه د کلی چې دparagraph د کلی نه لې نامخصوب په دې سره توضيح دا ندی د شی خاص دا مقصد دی ک توضيح مقصد دی یو جو جواب وداکو تک شو څه په بردو شوو د ښکاره دائمہ عدد نه دا معلومش و چدا مدرسين و علماء موږ د مشران بي خبره کولی کنا اداشي احساسه په درد څخه ذکر کول اس پروان لدی صبر وا لدی هغه قران شري بي دی کړې دي اس پروان لدی اپ دوی کې مفتشبي سي اللہ علیہ دلته لیکلي دي موصنه ده کتلې او مفتشبي سي لیکلي دي چې د دی ځانه بالکل دروازه کوله شوه چې توزيح د يوم مصل کې په انصار تر چي او قسم مثال چي بالکل د خوې طرف نه اجازه ته اجازه منه فوکنه اوخه کوم مسالې رښتې کنه ماعارف په مسائِل کنه نو دا مسالې د دې ځنه مستفاده کړې د دې دا مسله مستفاده کړې دي په پیفي ځان जबाबداري ځان जबाबداري چې د ټیکتا مثال لا شی او خصيصه د نو دا مو مسله کو دا چلوي دي ولی مو مسله وسلې بوتې نو بوت کم کو جاري بوت شه جو خوا مو مسله مو دی دي نو لا کثرن یچه محمد صلی الله علیه و دی دقهنګه مثال حقیر راغه دا به جواب شبی رحمت عثماني صاحب کړی کله مثال چې کوم دی حقیر دی نو ولی محمد صلی الله علیه و حلقه ګتے کنا دی خدایان دی کلا یا约翰نا صدری بمسلون فستم یو لا ان الذين تدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا اتان غلا سپریته خل کو پریده ویني سلف هم زباب شي ان يستنقذوهم منه که چا تمچني او شي تقتي ندي غيبي تر اخلاطون لمشي نو نتيجه داروته چې ضعف طالب المتو عابد او معبود دواړه زهي پاندي کدا څنګه دي بسره نو دا بسو ممصل لهو چې دي ناغم خسيستنو زکه خدای پاک وايي چې ان الله لا يستحي اصل حيا ما نكوي إحيا ستوي <تصفيق> إنقباض النفسي من القبيح مخافة الزمي مزدقدا، ما حياه إنقباض النفسي دا تنديقنجي كولدنا بسنى إنقباض النفسي من القبيح مخافة الزمي دا وجد يرد الزمنا جدا ما مزمت بوشي تات ترجمه مولا موکر تغیر و انکسار یا تر الانسان من خوف ما یعاب به و یذم تغیر و انکسار د دا معنی مولا موکر تغیر و انکسار د کوم حیات دا, دا حیات جسمانی دی که حیاه ایمانی وی نا حیاء ایمانی بورے بر چاہ دے او حیاء ایمانی چاہ دے نا غبتک والحیاء شعبت من الیمان اگر بر چاہ دے بورے خواب او راضا قدام ندق بری حاضر جی لتغیر و انکسار حیاء چکم دے نتغیر دی یو انکسار دے او ماتی دل دی یعطر الانسان چعاری کی انسان تا من خوف ما یعابو بی ہی دوځه د یېره د انغه شینه چاری سو دغی چې کم دینوږي کې اې پاږی بریشي او دغی مذمت کی دي شي نو تغیر او انکسا په خدای کې را تي شي ها خدای فاعل دې کمن فاعل د ورستاسې مان دې خدای فاعل دې کمن فاعل دې فاعل دې مون فاعل نه دي فاعل دې ته وایي چې بلکې تاثیر کوي من فاعل دې ته وایي چې بل نه تاثیر کوي خو یې الله فاعل مون فاعل دغه تغیر او انکسا اس تغیر او تبدیل نه لري رحمانا تر تر تر برقرار دي رب جما تغیر او نچدار او دا بللا چبل په ترجمه کې دي یا تر الانسان عارضی دي انسان ته مقدم انسان دي اس په پیفيجي من خوف ما يعاب به ويذم ندا ترجمه د خپل جناب کې ډک ندا د دی و جنا ولما را لګي دي دي دا لا ان الله لا یستحی ترجمه په لایت رو کو دا ولی دا ذکر د ملجوم دی چې حیا دا د حیا سره ترک لازم دی دا ترجمه بل لازم شو کنه فکن فلص مثلا الله شرم نه کوي یعنی نفرت مثلا الله نفرت دی ان یتریبا چې بیان ځا ان یو بس زرق چینه کنه اا زو شرم یې کلا لري دی چې زرق پښپغو دی شو مانو راغلی یو پک بیان وړاندې این یاد لري په بیان څه بیان کې دا مثلا نه مفهوید مثلا یو صفت عجيبه مثلا ما صفت عجيبه دشه امر بیان د امر غریب مثلا ما او د ما په ترکیب کې سوا کې دی دا د دې تنکیر تاکید دی اې مثلا ما یو مثال د مثالونو یو مِسَالُ لَا دَ مِسَالُونُ مَعْنَادَ جَادَ لَا دَ مَعْنَادَ مَسَلَمْ مَا يَوْ مِسَالُ